Östtysken faller! Skriker Åke Strömer och jag är 13 år. Åtta minuter, åtta sekunder och två hundradelar. Och Anders Gärderud är olympisk mästare. Farsan skriker. Farbro Bengt skriker också. Jag skriker och vi är så glada. Vi är så stolta. Det känns som att vi alla precis vann guldmedalj. Jag blir så till mig att jag till och med tänker en kort stund att jag ska bli som Anders Järderud. Lång och smal är jag redan. Rent av längst i klassen. Det enda jag behöver är att bli lite bättre på spring och på idrott och sport och sådant. Ganska mycket bättre faktiskt. För som det är nu så är jag sämst i klassen på spring och på idrott och sport och sådant. Jag Kanske inte allra sämst. Min klasskamrat Kerstin är nog sämre. Men hon är ju tjej. Så jag är ju egentligen sämst bland dem man ska räkna. Killarna. Men nu ska det bli ändring. Jag ska bli som Anders ut. Men... Sedan kommer jag på att det aldrig kommer att fungera. Jag, jag kommer aldrig bli som Anders Gärderud. Jag är ju livrädd för vatten. Kan knappt simma. Jag är i varje fall inte på det sätt som vuxna eller för den delen tonåringar ska simma. Och i 3000 meter hinder förekommer det vatten. Ett hinder med en vattengrav. En grav som på sitt djupaste ställe är 70 cm djup. Jag har läst om en människa som drunknat i ett handfat. Så ett vattendjup på 70 cm rena renarama Marianergraven. Dessutom ska man hoppa i vattengraven sju gånger under ett enda lopp. Kerstin som nog är sämre än jag på spring och på idrott och sport och sådant är min allra bästa vän. Det är bara till henne jag berättar att jag har bestämt mig för att först bli som Anders Järderud och sedan bestämt mig för att inte bli som Anders Järderud. Hon säger att hon tycker att det är ett dåligt och ett bra beslut. Det tycker jag med. Än idag.